Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu Ala tawfiqihi wa antirani Ashadu an la ilaha wa rahdahu wa syarika Lahu ta'zim wa nisha'ni Wa ashadu anna muhammad ala'udhu Wa rasuluh buddha ida rizwani Allahumma salli alihi wa ala alihi Wa sahabihi wa ikhwanih Para hadirin yang dirahmati Bila Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Allah subhanahu ta'ala Menciptakan manusia dengan memiliki sifat berdosa dan bersalah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khatat, seluruh anak Adam suka melakukan kesalahan. Wahfirul khafqain atau wahun, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Dalam berdiskusi Allah Subhanahu ya Wa Taala berkata, "Ya ibadi, innakum tuhfituna billeyli wa nahaar." Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di siang hari dan di malam hari. Maka bagaimanapun seorang hamba berusaha untuk bertakwa, untuk senantiasa lurus, dia tidak akan mampu. Dia pasti suatu saat akan terjerumus dan terjatuh dan akan menyimpang dan dia akan berdosa, melanggar larangan, -larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an fastabiimu ilaihi wastaghfiruh istiqamah kalian kepada Allah setelah itu Allah mengatakan wastaghfiruh dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang hamba meskipun berusaha untuk istiqamah dia berusaha semaksimal mungkin namun dia tidak akan mampu untuk istiqamah terus suatu saat dia pasti melakukan kesalahan karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syariat memberi solusi ya tatkala seorang terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa-dosa ada dua perkara yang bisa dia lakukan tatkala dia melakukan dosa yang pertama, dia berkawab dan beristighfar kepada Allah SWT dan yang kedua dia melakukan amalan kebajikan untuk menambal dosa yang dia lakukan ini dua perkara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia bermaksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wata'ala. Adapun yang pertama bersifat dan bertawaf kepada Allah Subhanahu Wata'ala. hendaknya kita sadar dan yakin bahasanya Rob kita Allah Subhanahu Wata'ala adalah Rob yang Gofuruh Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun besar dosa seorang hamba maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jika seorang hamba bertobat dan beristiqamah kepada Allah subhanahu ya wa taala dalam berdiskusi Allah subhanahu wa taala bermaklumiah kepada Adam, Inna ka ma da'au wa roja' tani qabrtulaka ala makana minka walla ubali wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada Aku, selama engkau berharap kepada Aku, maka Aku akan ampuni dosa-dosamu dan Aku tidak peduli. Katanya Allah tidak peduli berapa pun besar dosa-dosamu. Dan Allah tidak peduli betapa pun terulang-ulangnya dosa, Allah tidak peduli. Selama engkau berdoa dan berdoa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya anak Adam, lo balab azzunubu ke sama'i thumma stabfar tani, lo far tulakka, ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu menjulang tinggi sampai ke langit, kemudian kau beristighfar kepada Aku, maka Aku akan ampuni Aku tidak peduli. Oleh kerana seorang bagaimanapun Melakukan dosa sebanyak apapun, jika dia beristighfar kepada Allah, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana perkataan Abu Nawas yang mengatakan Ya Rabbi In Belaqad Dunoo Bi Kafratan Walakad Alimtu Bi Ann Affaqa Azamun In Kana La Yajuka Inna Munsimu Fabi Manyaludu Wa Yastajirul Mujrimu. Dia mengatakan wahai Rabbu kalau dosa-dosaku telah banyak dan bertumpuk-tumpuk, akan tapi aku telah yakin bahawanya ampunan lebih luas daripada dosa-dosaku. Kalau seandainya yang bisa berharap kepadaMu hanyalah orang-orang yang berbuat baik, lantas mau kemanakah orang-orang berbuat kesalahan? Kemana mereka berlindung? Kekananya para hati dan hati yang telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang hamba ber berbuat dosa dan pasti dia akan berbuat dosa dan ya, dia pasti yang berdosa maka segera dia bertobat dan jangan dia menunda-nunda tobatnya dan jangan dia menunda nunda istighfarnya karena menunda tobat atau menunda istighfar itu sudah merupakan dosa tersendiri. Iqwani billahi rahmani wa rahimakumullah. Apa makna istighfar ketika seorang mengucapkan satu kalimat yang agung astaghfirullah dan dalam Al-Quran banyak perintah untuk beristighfar banyak perintah untuk bertobat kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara aku katakan kepada mereka kaumku istaghfiru rabbakum beristighfarlah kalian kepada rabb kalian innahu kana ghaffara sembunyi Allah Subhanahu wa taala al-ghaffar al-ghafar adalah lafaz yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari kalimat Istag'ala, istag'fara yang artinya Talahul maghfirah Mohon ampunan Al maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat Ghafara yang artinya menutup Menutupi Sehingga seorang ketika dia mengatakan astaghfirullah, Maknanya yang sebenarnya adalah Ya Allah aku mohon kepada engkau ampunan Dan aku mohon agar engkau menutupi Aib-aibku dan dosa dasaku Itu makna istighfar Tutuplah aib-aibku di dunia itu lebih-lebihlah ditutuplah aib- aibku di akhirat, bukan hanya sekedar untuk minta tetapi minta untuk ditutupi aib dan dosa-dosa di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya di antara karunia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa yang kita lakukan, menutupi aib- aib yang kita lakukan. Ya, kalau seandainya Allah bongkar aib- aib kita, Allah buka dosa-dosa kita, maka masyarakat akan menjauh dari kita. Oleh seorang salah mengatakan. Saya tidak tahu mana yang lebih anugerah yang lebih indah yang Allah berikan kepada saya. Apakah saya diberi taufik untuk beramal soleh, ataukah aib aibku ditutupi oleh Allah Subhanahu Ya Ikhwan, seorang dimuliakan oleh masyarakat bukan karena amal solehnya, tetapi sungguhnya dia dimuliakan oleh masyarakat karena aibnya yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wataala. Percuma adalah seorang yang dia uh, soleh, kemudian rajin membawa kemudian haji kemudian umrah bakra bersedekah tetapi kami itu aib-aibnya diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang tidak akan orang tidak akan mendekat sama dia kata Muhammad bin Wasik seorang ulama dari kalangan Anshar Muhammad bin Wasik rahimahullah berkata laukanalil dzunubi rih ma jalasat ilayya احد kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya ada baunya kalau kita berdosa ini, baunya begini. Kalau kita berdosa begini, baunya begini. Maka tidak ada seorang pun yang akan mendekat dengan kita. Kenapa? Karena ter terumbarnya, terbongkarnya aib-aib yang kita lakukan. Beritamanya para hadirin, kita berdoa kepada Allah. sekali kita beristighfar, kita berharap di Allah, aku beri dosa-dosa aku. Dan juga tutuplah aib-aibku, dosa-dosa aku di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat kelah. Seorang hamba kalau sering beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kama Allah akan panggil dia. Allah akan hadirkan dia dan Allah akan buka semua amalnya. Lalu dalam hadis yang sahih Allah bertanya kepada dia kata Allah, "Ata'rifu hadza dzam? Taukah engkau dosa yang kau lakukan ini?" Maka sang hamba mengatakan, "A'rifu Rabbi, saya tahu ya Allah." Kemudian Allah katakan lagi, "Ata'rifu hadza dzam? Allah bongkar lagi ayat berikutnya. Taukah kau pernah melakukan dosa ini?" Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi, saya tahu dia malu. ya Allah." Sekarangkan Dia Allah mengatakan ini dosa yang kau lakukan, tak kau bersendirian, tak tidak ada orang yang melihatmu. Masih ingatkah kau dosa ini? Kata dia, Alifurrahmi saya tahu ya Allah, saya tahu dia. Sekarangkan Dia makan sudah ya Allah saya tahu semuanya. Tidak ada yang dia ingkari. Semua dosa dia akui. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wabarakatuh, Tuhan kami dunia. Saya telah menutupi aib- aib, -aib, -aib di dunia, dan sekarang saya akui dosa dosa ini. Adalah orang-orang yang yang sering berisivap, maka dia tidak akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Oleh kerana ini saya katakan ikhwani filah bawasnya dosa itu pasti memiliki dampak buruk, meskipun seorang sudah bertobat dari dosa tersebut. Tatkala seorang hamba di akhirat, maka dia akan ingat seluruh dosa-dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Faida jaati tomatul kubra Tatkala tiba malapetaka yang sangat besar dan meluas, itu hari kiamat. Kata Allah Yaumah yang tajat karul insanumasa'a maka pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan seluruh dosa-dosa yang dia lakukan yang banyak tersebut akan dia ingat pada hari tersebut ya, yang mungkin sekarang dilupakan akan dia ingat oleh karena Nabi Adam alaihissalam. Tet kalau dia berbuat dosa, tet dia mendekati buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati kemudian dia berdosa kemudian dia dihukum dikeluarkan dari surga Nabi Adam bertolak atau tidak? Setelah itu nabi Adam bertobat atau tidak? Bertobat kali ini. Tobat diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Wa ya. aso Adamurabbu fadwa, thumma jtabahu Rabbu fataba alihi wahda. Nabi Adam alaihissalam kemudian bertobat kepada Allah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa taala katalah pahala yang merabi kalimatin fataba alihi. Allah menerima tabiat Nabi Adam alaihissalam. Makan tapi tak di hari kiamat Nabi Adam masih ingat dosa yang pernah dia lakukan. Tak di padang mahsyar hari yang sangat mengerikan tak manusia datang minta kepada Adam untuk beri syafaat kepada mereka Nabi Adam mengatakan saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala diingat padahal dosanya tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh kala yang pernah hadirin seorang tak bermaksiat ingat ya terlalu banyak yang menjadi saksi. Atas nasihat yang dia lakukan Bumi menjadi saksi Tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi Malaikat mencatat dan Allah Maha mengetahui Dan ini akan diingatkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kalau dia banyak beristighfar kepada Allah Maka antara dia dengan Allah saja Tidak dibongkar aibnya di hadapan Masyarakat hanya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, wakat zakar tuha angkafid dunia. Aku telah menutupi ayat di dunia. Adapun orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat-ayatnya akan dibongkar oleh Allah di hadapan khayyak, di hadapan seluruh manusia, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan kerabatnya. Ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sungguh memalukan. Sebagaimana datang dalam banyak hadis, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membongkar. Aib-aib sebagian pelaku maksiat Dari sini Tadkala kita bermaksiat Jangan pernah ragu untuk beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menutup Aib-aib kita dan mengampuni Dosa-dosa kita Ini yang pertama Yang dilakukan oleh seorang hamba Tadkala bermaksiat, segera bersighfar Dan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingatkan kembali Jangan pernah menunda-nunda tobat. Bertobat itu kewajiban yang harus disegerakan. Kata Allah, Wasariu ilamufiratimirabbikum dan segeralah, cepatlah menuju pada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang tidak mendahtobatnya, maka dia telah melakukan dosa tersendirinya. Kemudian perkara yang kedua yang tidaknya dilakukan oleh seorang hamba kepada bermaksiat dia melakukan kebaikan setelah dosa tersebut. Dia melakukan kebaikan setelah dosa tersebut, agar kebaikan yang dilakukan menutupi dosa ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ittakillah haizumakun, wahai Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun, bertakwalah engkau, engkau akan da'i. seorang da'i bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimanapun seorang berusaha bertakwa, dia pasti melakukan kesalahan, tidak mungkin bertakwa terus. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Maka Nabi beri solusi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'dz bi as-sayyati al Kalau kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan setelah itu, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Ini yang bisa kita lakukan tatkala kita bermaksiat, segera lakukan kebaikan agar bisa menghapuskan dosa kita. Para ulamah menjelaskan di antara Syekh Assalam Timia dan juga Al-Ghazali dalam kitabnya Yahya Al-Muldin Menyebutkan dosa itu ibarat najis Dosa itu ibarat najis Seorang ketika melakukan dosa maka dia telah menajisi keimanannya dengan dosa-dosanya Adapun perbuatan amal soleh itu ibarat air yang mensucikan Air yang mensucikan Kalau najis disiram dengan air yang mensucikan Terutama jika air tersebut banyak maka najis tersebut akan hilang. Seperti Arab Badui dalam hadis yang masyhur, ketika l adalah anak-anak serdil dia mengatakan jah awabiun fala fitwa ibatil masjid. Datang seorang Arab Badui, kemudian dia buang air kecil di pojok masjid. Fazal jorahun nas maka orang-orang pun berusaha mencegah dia, melarang dia. Fanahaumul Nabi saw. Maka Nabi melarang orang-orang yang ingin mencegah Arab Badui, kata Nabi Dau biarin dia kencing biar dia kencing. Setelah dia selesai kencing, ulama kau dah membawa lihat tadi air kecil, Maka Nabi minta air seember. Zanubah memah, faubri ko fa Kemudian air tersebut ditumpahkan di atas air kencing tadi, maka hilanglah najis air kencing tadi. Perulama eh, tadi meng -ma menganalogikan eh, maksiat dengan najis dan amal soleh dengan air. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi saw. Jika berada air kulataini lam yahmilul khabas kalau air sudah volumenya sudah mencapai dua 20, 200 atau 100 sekitar 200 liter maka tidak akan mengandung najis artinya kalau kita punya air yang banyak ada najis-najis sedikit yang masuk tidak akan berpengaruh kapan berpengaruh kalau najisnya besar atau najisnya banyak baru berpengaruh tapi kalau najisnya sedikit-sedikit masuk dalam air tersebut tidak akan berpengaruh tidak teranggap lebih bersama kebaikan-kebaikan yang begitu banyak Karena yang seorang ketika melakukan maksiat, segera lakukan kebaikan, miscaya maksiat tersebut, akan terhapuskan dengan kebaikan tersebut. Meskipun tidak beristighfar. Meskipun tidak beristighfar. Jadi, amalan-amalan seolah ini sendiri telah bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis, dan ini banyak dalilnya akan akan hal ini. Seperti solat lima waktu, ini menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, Arakaita lau anna, Bibah bi a hadi kum. Nah, Bagaimana menurut engkau jika seadanya di pintu salah seorang kalian ada sungai yang mengalir. Dia bersihulfihi khamsan. Dia bermandi dalam sungai tersebut lima kali dalam sehari. Hal yubuki min daroni hisyian apa akan masih menyisakan kotoran? Jawabnya tidak. Dia mandi lima kali sehari. Bagaimana ada kotor kotoran? Sungguh takkan terhapus. Mungkin ada kotoran ada. Tapi dia mandi lima kali sehari, maka akan terhapus kesal-sal tersebut. Dalam hadis yang disediakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ada seorang sahabat yang melakukan masyarakat Dia Mencium seorang wanita Di salah satu kebun Di ujung kota Madinah Maka dia pun ketakutan Dan dia pun Mendatangi Nabi SAW Dan dia mengatakan Ya Rasulullah ini asal tuberatan di Gustan di Aksal Madinah Ya Rasulullah aku telah menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagiku di suatu taman di ujung kota Madinah fa'albi masyid lakukanlah apa yang kau kandaki untukku dalam lewat yang lain dia mengatakan fa'akim alaihi haddan ya Rasulullah tegakkanlah hukum had bagiku, dia merasa berdosa maka Rasulullah SAW tidak menjawab permintaan dia, kemudian ditegakkan salat, Rasulullah SAW salat dan orang ini pun salat bersama Nabi SAW Setelah korong, dia akan berkata kepada Nabi Rasulullah, saya telah menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagiku, maka tidak kena hukum had bagiku. Maka Nabi SAW berkata, Apakah kau solat tadi berjamaah bersama kita? Kata dia, na'an, ya Rasulullah saya solat berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, guf laka, Telah diampuni, Dosa dosa Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah: Wa aqim al salatat, torafayin nahar, ruzulah min al layt, inna al hasanat yudhib nasiyat. Dari kedikrol hidakirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Diri kala di pagi hari dan petang hari dan di sebagian malam hari, sungguhnya kebaikan kebaikan akan menghapuskan dosa dosa. Semuanya kebaikan indah masa nanti yudhi kebaikan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa orang ini tak kalah berjamaah bersama nabi saw. Maka dosa menyentuh wanita tadi telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Kenapa dia solat ber berjamaah? Namun jangan sampai kita salah paham. Ustaz kalau gitu gampang. ya Udah Saya cium cewek, saya solat berjamaah selesai. Kita bilang bukan begitu maksudnya. Kalau kamu cium cewe, sudah dosanya pasti. Kamu sholat berjamaah belum tentu dapat pahala, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan salah paham ya, jangan menggamang gamangkan maksiat. Ya. Sahabat tadi datang dengan penuh ketakutan dan dia sholatnya di belakang Nabi Allah Alaihi Wasallam. Akhirnya maksud saya, jika seorang banyak melakukan uh, amal soleh, maka amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Terutama amalan-amalan soleh yang sepadan dengan dosa tersebut. Kata Al-Ghazali bahwasanya dosa itu ibarat penyakit. Kalau pas obatnya itu cocok, maka hilanglah penyakit tersebut. Sehingga kalau orang melakukan maksiat dengan lisan, maka dia berusaha melakukan amal soleh dengan lisan pula. Misalnya kata para ulama, seorang menggibah orang lain. Dia menggibah orang lain di satu majlis, menyebutkan kejelekan saudaranya di satu majlis. Maka di antara kafarahnya, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang sama. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang sama sehingga bisa menghapuskan dosa yang dia lakukan. Jika mulutnya mengucapkan kata-kata yang kotor, maka hendaknya dia perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran, ini yang pas dengan dosa yang dia lakukan. Kalau dia ternyata misalnya pelit tidak mengawalkan harta, maka dia tambal dengan banyak bersedekah. Namun secara umum kalau seorang melakukan amal soleh yang banyak dan banyak dia lakukan semakin banyak amal soleh dia rajin solat, dia rajin sedekah, rajin puasa, rajin beribadah, akhlak yang mulia maka kalau pahalanya banyak amal soleh yang banyak maka jika ada dosa-dosa yang sedikit yang dia lakukan tidak akan berpengaruh. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Baltaah radhiyallahu taalaanhu. Sahabat ini adalah salah satu yang ikut dalam perang Badar. Dia pernah ikut perang perang Badar. Suatu saat dia melakukan Maksiat dosa Maksiat apa yang dilakukan Setelah kata Nabi SAW ingin menyerang kaum musyrikin Maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis suatu surat Untuk melaporkan kepada keluarganya Keluarganya masih musyrik Dia menulis surat Kasih tahu Nabi mau menyerang Dan ini adalah bentuk mata-mata Tak boleh menginformasikan kepada musuh Ini tidak boleh Namun dia kirim surat kepada segalanya Rupanya ketahuan Sebelum surat tersebut sampai maka ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke Nabi ketika itu di samping Nabi ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ala adribuhu?" "Unqahu?" "Wahai Rasulul Aini, melaporkankan. Bolehkah saya penggal lehernya?" kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. "And, melakukan kesalahan bahaya seperti ini. Lagi masa perang kemudian melaporkan kepada musuh." Maka hati menjelaskan, dia salah memang. Namun dia memberi laporan bukan karena membela agama kesyirikan, bukan karena ingin agama Islam kalah, tidak. Tetapi saudaranya tersebut satu-satunya kerabatnya, dia tidak punya kerabat yang lain. Dia kasihan sama kerabatnya, jangan sampai kerabatnya yang musyrik tersebut apa meninggal. Dia berharap satu saat kerabatnya bisa masuk Islam. Maka dia ingin kerabatnya tersebut selamat. Maka Nabi SAW setelah mendengar pernyataan Umar, apakah saya menggalahannya? Maka Nabi SAW mengatakan. Ya. Kata Nabi SAW Ya Umar Siapa tahu Allah telah melihat, melihat isi hati Orang-orang yang ikut serta dalam perang badar Kemudian Allah berkata Lakukanlah apa yang kalian sukai Semuanya aku telah mengampuni dosa-dosa Kalian Jadi dosa yang dilakukan oleh Hatip ini tidak ada pengaruhnya bagi Pahala perang badarnya, karena perang badar adalah amalan yang luar biasa. Perang pertama antara kaum muslimin kaum muslimin dengan kaum musyrikin, perang penentu, lanjut Islam atau tidak. Sampai Nabi SAW dalam perang tersebut mengatakan, intahlah khalil aswabah pada tuahbat ya Allah kalau kami kalah, kau tidak akan disembah. Dan jadi perang penentu. Sementara kaum muslimin jumlahnya cuma jumlah 300 orang, lawannya 1000 orang dan di antara 300 orang tersebut atau tinggal 15 orang tersebut ada Hatib radhiyallahu taala an beliau pada ikut perang badar maka nabi sallallahu menganggap perang badar ini pahalanya besar tatkala Hatib kelawan maksiat maksiat tersebut tidak ada pengaruhnya tidak ada pengaruhnya maka akan lebur bersama pahala yang dia lakukan demikian seorang tatkala dalam hidupnya dia melakukan amalan-amalan yang luar biasa perjuangan yang luar biasa untuk Islam Ya berbakti mungkin berbakti kepada orang tua mungkin dakwanya hebat mungkin salat malamnya luar biasa dan dia beribadah kepada Allah dengan sebanyak banyaknya maka jika ada dosa-dosa yang dia lakukan maka tidak berpengaruh akan memburuk dosa-dosa tersebut. Panah dengan mentera yang beramalkan subhanahuwataala ini adalah dua perkara yang tidaknya kita lakukan setelah kita melanggar perintah Allah subhanahuwataala bersama bersifat dan jangan pernah menunda-nunda istighfar. Yang kedua kita melakukan kebaikan setelah kita melakukan. Kemaksiatan dengan dua perkara ini niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala dan tidak ada diantara kita yang akan selamat dari dosa-dosa kita pasti melakukan dosa-dosa ya bagaimanapun seorang berusaha menundukkan pandangan dia dia pasti akan melihat hal yang haram dia akan pasti melihat ya Allah menitah bagaimanapun dia berusaha menjaga lisannya pasti dia terjerumus dalam ghibah, terjerumus dalam hal yang diharamkan ya bagaimanapun dia menjaga hatinya dia pasti terjerumus dalam riak wajib susah memang ini tidak ada yang bisa menambal ini semua dosa kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan kebajikan-kebajikan sehingga semua dosa-dosa akan dileburkan terlebur bersama kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu taala bisawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. yang kemarin ada yang tanya tentang ISIS yang boleh kita jelasin aja. Deh. ISIS apa itu? ISIS singkatan dari apa? Istri apa? <laughs> <laughs> Istri seorang tidak hanya suami, katanya. ISIS ya, Islamic apa? State of apa? Irak and Syria. ISIS ada kelompok yang baru-baru ini muncul sekitar 2 bulan dah. Itu 3 bulan masih baru. Gerombolan itu adalah Kelompok yang melakukan kesalahan Dari tiga sisi Sisi pertama ditinjau dari sisi Pembentukan khilafah Sekarang mereka mengaku bahawa mereka Memimpin khilafah islami dunia Dipimpin oleh pimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi Kita katakan apakah membutuhkan khilafah Seperti begitu caranya Kumpul seribu orang, dua ribu orang Kemudian bikin khilafah Saya sebagai khalifah Baik saya Ya, ini apakah cara memutuskan khalifah seperti itu? Kita lihat cara memutuskan khalifah tidak demikian. Abu Bakar Al Baghdadi tak dia diangkat sebagai khalifah. Dia berkata, Ini uli tu wa walas tu bhi Aku telah diangkat sebagai khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini ucapan yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As Siddiq tatkala menjadi khalifah. Namun berbeda antara Abu Bakar Al Baghdadi dengan Abu Bakar As Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang milih seluruh kaum muslimin dan kalimah. Mereka sepakat ijma' para sahabat setelah terjadi dialog di antara mereka. Kaum hajirin mengatakan dari kami pemimpin. Kaum ansar mengatakan dari kami pemimpin. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat ansar dan hajirin bersatu. Untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Khalifah. Jadi dipilih oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian setelah Abu Bakar akan meninggal dunia maka dia istahlafa Umar. Dia mengangkat Umar sebagai Khalifah. Jadi boleh juga kalau seorang mimpin akan meninggal, dia tunjuk salah seorang. Ini hak dia. Melihat orang yang terbaik, dia akan menjadi pemimpin. Kemudian, Tadkala Umar akan meninggal dunia, maka Umar menggabungkan antara penunjukan dan musyawarah. Kalau Abu Bakar tadi musyawarah kan? Seluruh musyawarah, kemudian milih. Kalau Abu Bakar milih Umar dengan ditunjuk. Tadkala Umar memilih Uthman, Umar menggabungkan antara dua, yaitu memilih dan musyawarah. Jadi Umar memilih enam orang untuk bermusyawarah. Dia nak diantara enam orang ini harus salah satu jadi khalifah. Jadi enam orang ini merupakan perwakilan dari para sahabat. Mereka orang-orang termulia. Nah, terakhir yang jadi sahabat, yang jadi khalifah siapa? Uthman radhiyallahu anhu. Sementara al-bakar al-bakr ada siapa yang milih dia? Siapa kaum muslimin yang pernah bermusyawarah untuk milih dia? Apakah bikin khalifah seribu orang kemudian ngumpul kemudian saya khalifah? Tak seperti itu. Kaum muslimin di dunia ini jumlahnya miliaran. Nampak? Miliaran. Harusnya kalau dia mau jadi Khalifah ada perwakilan dari kaum Muslimin di dunia ini kemudian mengaku sebagai Khalifah. Keadilan mengaku sebagai Khalifah kaum Muslimin di dunia ini. Dia mengaku sebagai Khalifah kaum Muslimin. Sekarang bukan Khalifah, cuma Khalifah Iraq dan Syam bukan. Tetapi Khalifah kaum Muslimin. Oleh kerana Abu Bakar, Basir membari adziah dan meniru anak buahnya dari jamaran jamaan Salat Taufik untuk Membait hadi. Akhirnya jamaah jamaah Ansarul Takwim terpecah belah sekarang. Yang lain ada yang mau sebagian tidak mau. Jadilah bentuk jamaah baru jamaah Ansarul Syariah. Tadinya JI pecah lagi menjadi dua. Sekarang pecah lagi, ya. Karena masalah baitat. Jangan sebagai khalifah dunia maka kata Abu Bakar Basir kita harus baitat kepada dia. Meskipun kita di Indonesia, ada dia pimpin dan kaum meskipun di dunia ini. Ini ngawur pembuatan khalifah seperti ini. Apa cuma seribu orang, bikin dua ribu orang bikinnya. Kalau begitu kita bikin Khalifah di total ya, bisa. Saya Khalifahnya, ya. Seperti itu. Apakah caranya seperti itu? Sementara kalau kita berbicara tentang pembentukan Khalifah, Khalifah sudah ada sebelum sebelum siapa? Abu Bakar Al Baghdadi ini. Sebelum Khalifah, isinya sudah ada Khalifah-Khalifah sebelumnya, Khalifah-Khalifah khayalan dan bayangan seperti dalam air kita. Ada namanya Islam Jemaah. Islam Jemaah sudah punya Khalifah sejak tahun seribu seratus empat sudah ada ah. khalifah. Kita bilang isis terlambat. Harusnya bayar sama. Khalifahnya Islam Jamak sudah ada dari dulu. Isis sekarang katakan, oh, enggak sah. Khalifah modelnya kayak gitu. Sama tidak sah. Islam Jamak juga sekarang. Kenapa tidak bayar khalifah yang ada di di Suriah atau di Irak sekarang? Sama. Allah oh, itu tidak sah. Sebagian kelompok juga sedang mencari-cari khalifah sekarang ni. Sebagian kelompok saudara-saudara kita, kita mau cari khalifah, ingin mendirikan khalifah, ingin mendirikan khilafah. Nah sekarang sudah ada khalifahnya. Baik asalnya, oh tidak, itu tidak sah Ini apa? Masing-masing bentuk khalifah sesuai dengan Hawa nafsu dia, tidak sesuai dengan Persyaratan Seperti Islam Jawa, mana khalifahnya? Mana khalifahnya seingin tahu, apakah dia pantas jadi khalifah? Tahukah dia bahasa Arab, tahukah dia Agama? Mana khalifahnya? Siapa yang pernah mengangkat dia? Mana wilayahnya? Mana wilayahnya? Atau wilayahnya masih numpang di tanah air Indonesia? Mana wilayahnya? Tidak benar seperti cara buat khalifah Nanti bikin jemaah baru lagi punya khalifah lagi Padahal dalam aturan Islam, kalau ada Khalifah yang sudah sah disahkan oleh kaum Muslimin, muncul Khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Peinja' al-afar, fatri buunu kau". Kalau muncul Khalifah yang kedua, penggal lehernya. Karena ini kan merusak dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakuturuu kainan mangkarn". Bunuh dia siapapun dia kalau ada Khalifah yang kedua. Jadi nah, kita bilang maka salah satu Khalifah ini harus saling bunuh-bunuh. Entah ISIS bunuh Khalifahnya Islam Jemaah, entah Islam Jemaah bunuh Khalifahnya apa, ISIS. Kata merasa khalifah dunia. Ini enggak benar seperti ini. Ya, khalifah bayangan. Tidak ada tidak ada wilayahnya. Dan ada khalifah selain Islam. Jangan ada khalifah dulu apa? Seperti orang-orang J.I. Ada imamnya, ada bayatnya. Sampai teman-teman waktu di J.I. Mengatakan ini gubernur. Gubernur dalam apa? J.I. Kiamat Islaminya. Mana wilayahnya? Ya tidak ada wilayahnya. Coba sebagai gubernur. Presidennya siapa? Jadi khalifah bayangan. Sampai saya punya teman namanya Ustaz Rahman Ayub. Pernah jadi gubernur Australia. Jadi... Dia bilang ini gubernor dia dia ngobrol sama saya dia bekas punya pemikiran sebenar pemikiran kawalir cerita dulu saya di Australia sebagai gubernur apa gubernur Australia dari negara JI Jamaah Islamiah ini Islam tuhnya Islam Jamaah satunya lagi Jamaah Islamiah masing-masing punya Khalifah saya dulu gubernur Australia dia bilang orang-orang tu ngawur kok menjadikan saya sebagai gubernur Australia Australia itu benua bukan gubernur terus mana gubernur Baru ada gubernur tidak punya rumah. Saya tidak punya rumah. Gubernur tidak punya rumah. Ya. Ini benar. Ini khalifah bayangan. Tinggal di Australia, gubernur Australia rumah tidak punya. Ini gubernur kayak apa seperti ini? Ini semua negara-negara bayangan yang tidak ada faedahnya. Masa seperti ini bikin khalifah? Dia bilang, kalau bikin masyarakat, seluruh ulama tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Allah? ISIS. Ini pertama, membutuhkan khilafahnya, Ngawur, tidak sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua, kesalahan kedua, pemahaman takfiri Yang mereka miliki, mudah mentafirkan orang lain Dalam dalam ISIS ada pemikiran-pemikiran khawarij Yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ada pemikiran, -pemikiran khawarij yang ada pada mereka Di antara ciri-ciri khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan Dalam hadis-hadisnya Mereka adalah ah, Sufahaul Urdakaul uh, Asna Anak-anak muda Dan anda perhatikan ISIS rata-rata apa? Anak-anak Muda. Kemudian yang kedua Sufahaul Ahlam Sufahaul Ahlam, orang-orang bodoh di ISIS tidak ada ulamanya, tidak ada ulamanya, syekh-syekh tidak ada di situ. Semuanya apa? Anak-anak muda, tidak ada orang alimnya. Abu Bakar Abu Bakar ini siapa? Belajar di mana? Tahu-tahu muncul jadi khalifah. Dia belajar syariat di mana? Belajar di mana? Tahu-tahu jadi apa? Ilmunya di mana? Nilainya berapa? Tidak tahu-tahu jadi khalifah. Apakah seperti itu caranya? Kemudian yang ketiga memiliki pemahaman takfiri. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah SAW menceritakan orang kuaris katakanlah Rasulullah SAW. Yukoh tiru dia tak tulu Islam, wayar tak tulu nak ahli Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Betul orang, orang ini seperti itu. Mereka tidak memerangi Yahudi, tetkah perang sekarang pelesen dengan Israel Eh tidak, tapi yang mereka perangi orang-orang Islam dibunuh. Siapa yang dibunuh? Para pejuang yang ada di Suriah mereka bunuh. Kenapa mereka mudah bunuh? Karena mereka mudah mengkafirkan. Ini yang paling berbahaya, mudah mengkafirkan dengan takfirin. Dan sama orang-orang yang baik-baik seperti ini mudah mengkafirkan Islam jamaah. Orang tidak bayat sama dia dikafirkan. Yang keluar dari kelompoknya dikataan murtad. Saya ketemu dengan orang-orang murtad keluar dari Islam Jemaah. Kumpulan orang-orang murtad dari Islam Jemaah. Ya, subhanallah. Begitu mudah mengkafirkan orang lain. Gara-gara keluar dari kelompoknya dikatakan murtad, dikatakan kafir. Tidak bayat sama imamnya dikatakan kafir. Imammu mana? masih ditunjukkan imammu sini. Cocok jadi imam. Enak saja orang tidak bayat sama dia jadi apa? Kafir. Penipuan misal-misal terhadap masyarakat Indonesia. Mana imam yang ditunjukkan sini contohnya jadi imam mana wilayahnya mana kemudian mengkafirkan dengan begitu mudahnya inilah semua kelompok-kelompok seperti ini mudah mengkafirkan isis tak kala ada orang tidak bayar sama dia kafir jadi sembelih seorang Islam dia diutuk mengerikan yang disembelih jenggotan seperti dia yang disembelih yang menyembelih bertakbir Allahu Akbar yang disembelih juga bertakbir Allahu Akbar yang menyembelih mengatakan la ilaha illallah. yang disembelih mati dalam keadaan mengucapkan apa La ilaha Lahilahilallah bagaimana seperti? Ini? Dibanggarkan kemudian disotong dan disebarkan. Banggar dengan membunuh kaum Muslimin. Ini pengkafiran yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang yang juga suka mengkafirkan tidak setuju dengan mereka. Tidak setuju dengan mereka. Dahulu ada namanya Usama bin Laden, rahimahumAllah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Usama bin Laden dia berjihad, tapi dia memiliki mikiran bahasnya suka mengkafirkan. Dia kafirkan Arab Saudi dia kafirkan apa namanya Arab Saudi dituduh dengan-duduh dengan macam-macam ya, apalagi Arab Saudi dia kafir apalagi Indonesia <laughs> artinya seperti Usama bin Laden saja tidak disetujui oleh ISIS sebagai orang ISIS mengkafirkan Usama bin Laden ini Usama yang sudah mengkafirkan pun tidak selamat dari pengkafiran mereka sampai sekarang Sheikh-Sheikh yang selalu dijadikan landasan untuk mengkafirkan Sheikh-Sheikh ini pun tidak setuju dengan ISIS karena pengkafirannya sudah sangat berlebihan yang tidak setuju kafir tidak mau hinggir kafir mereka, kalau mereka adalah pejuang sejati, harusnya berperang lawan Yahudi, sana, lawan Israel, sampai titik darah penghabisan. Ini bukan malam bunuh kaum kaum Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Rasulullah SAW. Ia kum, pada nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la zawalu dunia, ahwalulinda Allahi min khatiratul muslim. Bahwasanya hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. Dunia ini kalau hancur bagi Allah ringan daripada seorang Muslim yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah yang sholat kemudian meninggal dunia dibunuh. Bagaimana orang Muslim yang tersebut dibunuh adalah seorang yang berilmu tazam, penampilannya Islami, sholat malam kemudian berjuang di jalan Allah kemudian dibunuh. Ini perkara besar di sisi Allah. Sembah Nabi. Sekali lagi saya katakan jauhi pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran yang aneh dalam Islam banyak. Kafir-kafir palsu yang muncul dalam Islam banyak. Kita berusaha menjauhkan fil -fil kafir-kafir tersebut. Cari hidup cuma sekali. Jangan spekulasi dalam masalah agama. Hidup cuma sekali. Kalau dalam masalah dunia silakan berspekulasi dalam masalah agama jangan. Antum salah jalan. Meninggal bahaya. Ya. Bahaya di akhirat kelak. Seperti mereka ini, subhanallah, begitu sadisnya membunuh kaum kaum Muslimin. Padahal jangankan membunuh kaum muslimin Membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh pun berdosa dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Man ahadan, lam Barang siapa yang membunuh Seorang kafir yang punya perjanjian Damai dengan orang Islam, dia tidak akan Cium bawah surga, ada orang kafir Namun ada perjanjian damai Dengan kita, orang kafir ini kalau dibunuh Dengan sengaja, padahal dia ada Perjanjian damai dengan kita, maka tidak akan Cium bau surga, itu orang kafir Bagaimana lagi dengan orang Islam yang kita bunuh Oleh karena Muhammad Tafiri Muhammad yang berbahaya dan ada di masyarakat kita Muhammad seperti ini di kelompok-kelompok tadi yang suka bayat-bayat ya. Tidak punya negara Negara bayangan, jadi khalifah bayangan Raja bayangan, gubernur bayangan ya. Kemudian kesalahan yang ketiga dari ISIS adalah Akibat dampak yang buruk yang timbul Setelah uh, Mereka ini, munculnya mereka ini Sehingga munculnya mereka ini Mengakibatkan Gambaran yang buruk terhadap Islam Setiap orang yang diinggolkan dituduh ISIS Ada ya. orang yang diinggolkan, kamu ISIS ya Ya akhirnya ISIS begini <laughs> Anak, enak, enak, enak, enak, enak, sehingga orang berpenampilan Islamit takut dibilang apa? ISIS. Dan ini sudah muncul sejak dulu. Sejak dulu. Dulu musim simbong-bong. Ya, mereka pikirnya sama. Jamaah Ansor Taufiq, Abu Bakar Baasyir, pikiran sama. Takfiri semuanya. mudah mengkafirkan. Muda Pemerintah semuanya kafir. Presiden kafir. Semua polisi kafir. Semua polisi taubat. Semua tentara apa? Taubat. Ini pikiran Abu Bakar Baasyir, Jamaah, Jamaah Ansor Taufiq. Sampai-sampai saya pernah jalan sama istri saya sama temannya. Kalau anak-anak bercadar diperiksa, diperiksa. Yang lain-lain nggak -lain bercadar lewat-lewat aja. Yang buka-buka pahal lewat. Yang bercadar diperiksa. Kenapa? Bukannya salah, bukan salah dia? Dia takut karena teroris terawih Sampai istrinya juga mau bercadar. Nono saya tampang teroris. Kemudian istri saya diperiksa. Nanti ngomel-ngomel ini. Hm, ini mungkin pikir ini teroris. Masya Allah, istrinya bercadar dua lagi. Padahal bukan. Satunya istri saya, satunya nya teman istri saya mungkin pikiran dia begitu sampai ngomel katanya pak Nabi marah-marah istri saya dan temannya marah-marah pak kalau kita ngebom ngapain bawa anak-anak pak ngebom ya anak-anak tinggal di rumah tapi ya dia kita ketakutan tapi dia ada di pilih saya dia. sampai pernah di bandara istri saya harus buka cadar dia. saya bilang saya tidak bisa menarang mereka takut jangan dia terlalu ini, ini timbul yang menyulitkan kaum Muslimin dalam negeri kaum muslim jadi sulit jara-jara mereka ini Suduh macam-macam Terus pencurian terjadi Sebagian kelompok-kelompok seperti ini Menghalalkan harta kaum muslimin yang di luar kelompoknya Seperti orang Islam Jama'ah Ada teman saya Islam Jama'ah aku, Saya dulu saya dulu kalau makan di warung Saya makan kue lima Saya bilang saya cuma makan tiga Duanya saya gak bayar Kenapa? Karena ini halal Enggak usah bayar Enggak ada apa itu diperhatikan Islam Jama'ah Diramakan oleh Jama'ah Islamiyah Sampai kejadian kasus di Yogyakarta Orang bercadar mencuri di toko. Ini kejadian kasus kebetulan dia tinggal di dekat kampung kita, kampung Imam Imam Sunnah. Jadi kan jadi masalah. Dia no, kerana dia meyakini orang yang tidak membayar imamnya orang kafir. Dan orang kafir hartanya apa? Halal ini bikin malu, orang yang cadar masuk di santa pencuri semua. Memalukan. Ini memalukan kaum muslimin dalam negeri mereka. Bagaimana lagi dengan kaum muslimin di luar di yang minoritas? Alhamdulillah, tadi kalau benar perhatikan dakwah Islam berkembang luar biasa, sunnah berkembang di Amerika, di Inggris, di Perancis terutama salah ada jami' islamiyah ya, Universitas Islam Madinah banyak murid-muridnya yang kembali kepada negara-negara Afrika -negara ke di jami Islamiah ada 110 negara. 110 negara. Jadi kalau main bola, kalau main bola Piala Dunia di sana 110 negara. Dan mereka pulang, kaum mereka mereka berdakwah. Alhamdulillah dengan kelompatan Islam bisa berkembang, tidak mesti dakwah dengan apa? perang dengan kekerasan tidak harus. Tidak seperti perasaan mereka, tidak ada jalan kecuali berperang dan berperang dan berperang. Segala kondisi harus kondisi perang. Tidak apa seperti itu. Akhirnya dengan cara seperti ini, Islam jadi buruk. Orang kaum Muslimin yang minoritas semakin ditekan. Ada yang menggunakan muslim dilarang, tadinya boleh, sekarang tidak boleh. Gara-gara kasus Allah, ISIS jadi buruk. Bagaimana orang kafir masuk Islam, lihat Islam tak mungkin modern. Uh, membunuh-bunuhi orang. Oh, uh, dia saja sama mereka bunuh apalagi kita. Tidak ada yang menggunakan muslim Islam. Mengerikan. Mana didorah, mana agama rahmat. Maha Nabi SAW. Dapat emakat wanita masuk neraka jahannam gara-gara seekor kucing ya, yang dia kejam. Laki atau amatnya wanita neraka tak boleh minum sosial alk. Dia tidak menerima makan kepada kucing tersebut, jadi dia tidak biarkan kucing tersebut cari makan sendiri. Alami kucing tadi mati, ini masuk neraka jahannam gara-gara nekam seekor kucing. Bagaimana lagi dengan menyiksa lah? seorang muslim? Ya kalau nanti mau bunuh penggala dengan dengan baik, cengang dia pakai pakai pedang yang ini bukan pedang ya, pisau kemudian digerik-gerik seperti ini kan mengherikan. Alhamdulillah. Apakah seperti ini? Apa namanya Islam yang benar? Ini kali saya katakan bahawanya, isi setelah keluar dari jalur yang yang benar, ya dengan Islam kesalahan tadi yang saya sebutkan dan hanya membawa kemogokan bagi kaum Muslimin. Kita berdoa kepada Allah subhanahuwataala semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Saya lihat terakhir kalau orang-orang yang semangat namun tidak dibangun di atas ilmu tercampur pemikiran-pemikiran yang rancu dalam kota-kota Amerika. Semoga Allah beri kepada kita dan kepada mereka. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.